Чугадари, і повідомили, що їде сам Ківаджи баші разом з диван Фенді, які мають повести мене до великого хана, хай буде вічна його тінь на землі. Посольство моє начепило шаблі, засунуло пістолі, запаси, розчесало вуса, надягло шапки свої козацькі, так і зустріли ханського гофмаршала і секретаря іноземного, які прибули пишним почтом, самі в дорогих шубах і високих хутряних шапках, обмотаних зеленими тюрбанами. Знову мав тягти бідний демко з Іванцем Дарунки. Знову ловилися листиві слова пусті, аж поки врешті вирушили ми повз мечеті, крамнички і метушняву бахчисарайську до того притулку тиші й поваги, що звався Хан Сарай. Палаце Лабрама була одразу за кам'яним містком через Чуруксу. Ми під'їхали до неї в супроводі високих ханських чиновників. Та цього виявилось не досить, бо від обвішених зброєю Хапуагасі побіг мені невперейми їхній капуджі Баши, висмикнув шаплю, з доторкнувся неї до моєї поли, закричав Сійди з коня, я Знаєш, «На кого розтуляти губу?» — гмикнув Кривоніс, який взнався на татарській мові. «Я ж махнув Димкові, щоб видобув там з своїх саков, приготовлений для цього запопадлого ханського охоронця, а сам уже злазив з коня, бо і так знали ми, що до палацу вступати слід пішо». Дерев'яна кована міддю брама зарипіла, як татарський віз, якого, до речі, Ніколи не мастять, бо що більше він рипить, то більше здобич везе. Окрім того, чесному чоловікові нічого холати від сторонніх, то тільки злодії входять і їздять нечутно. І нас впустили туди, де чий був, бодай, один козак за всі віки. З великого двору палацового нас одразу під пильним наглядом сторожі проведено до посольського садочка – Обнесеного високими кам'яними стінами. Там ждали, поки буде впущено в покої внутрішні. Там знову стали перед залізними дверима, над якими я прочитав напис Цей блискучий вхід ці величні двері, споруджені за повелінням султана двох материків і володаря двох морів, султана, сина Султана Менглігіра і хана, сина. Хадж Гірайхана 909 року. 909 рік по Хіджжі був у нас рік 1505. Не такі вже й дикі ці хани, як поглянути. Перед залізними дверима передали нас ханському церемонії майстеру Балджі Баші і Размінбею, який представляв ханові послів іноземних. Вислухавши їхні наплучування, Війшли ми в невеличкий покій, тоді до високого залу дивана. Але нам пояснено, що хан прийме нас у своєму золотому кабінеті на знак особливого довір'я. Тому йшли ми далі. Знову опинилися в маленькому дворику з басейном. Звідти до літньої кофейні ханської, через яку по дерев'яних репливих сходах Віднялись до великої посольської кімнати, а вже з неї в посольський коридор, з якого мали потрапити до ханського золотого кабінету. Позолочені двері були відчинені. Балджі Баша став на порозі, викричав нам в обличчя всі титули свого повелителя – Великої орди, великої монархії, великої провінції, кипчацької столиці, кримської, необмежених татар, незліченних ногаїв, гірських черкесів, воєнної тогації, великий імператор, високий монарх, володар от сходу сонця, іслам-гірей-хан, якого життя і щасливе панування хай триває вічно. Тоді впустили нас у золотий напівморок, де на парчевих подушках восідав іслам-гірей. Ми нагнули свої непокірливі шиї і вклякли на одне коліно. Мали б ще заплющити очі від сяєва золотого каптана Ханського і його золотої шапки з самоцвітами. Але я доконечно мусив бачити лице повелителя всіх татар. Тож не заплющувався і відвертав погляду. Тисячі облич пройшло переді мною за довге життя. І всі зустралися в пам'яті. Це мав тримати, як свою долю. У хана лице було, мов би, хлоп'яче. Хоча й був чоловік уже в літах, може, на кілька років лише молодший за мене. Якесь немловим, ніби поламаний вітром. Очі геть не татарські, округлі, гострі, як стріли з лука. Губи, зневажливо, підібгані. Мав свої обрахунки з світом, який не був надто милостивим до іслам-гірея. Замолоду потрапив у неволі до поляків і цілих сім років сидів у Мальборку. Тоді треба було втікати в порту, бо в Криму почалася грізня за ханський трон. Стамбул охоче приймав у себе кримських царевичів, щоб лякати хана тими, що ждали скуштувати халви володарства. Коли вже іслам-гірей мав сісти на троні, Наперед вискочив його молодший брат Мехмед, який зумів не обіцяти султанським візирам більше, заодно вмоливши їх, щоб сховали старшого брата якомога далі, аж на Родос, звідки вже не було вороття нікому. Та чи то Мехмед гірей не догодив в порті, чи то іслам гірей зумів перекупити найближчих підніжків султанського трону, але незабаром народос. Помандрував уже молодший брат, а старший нарешті засів на кримському троні. Кому тепер міг вірити цей чоловік, кого поважати, кого шанувати? Хан стріляв очима по наших постатях і по наших чубах, він міг би довго смакувати і втішатися,